Jó, hogy nem mondod, de ugyanazt kivágjátok, nem? Ne, ne, Na most, most indult, most indult. te <gül> <ismerőd>, nem <gül> <gül> <felé is> <gül> De ki tudod bármelyeket, nem? Vaj, ezt nem meg fel. De most ezt. Ja, <gül> <után, nem, nem, gül> ezt már veti. <gül> te fogs te jó, tényleg. Várjus. Terülök. Van? Ott jobb? Oh, van, van egy ilyen nagyon. Én, nagyon. a majd, hogy a mobirobra rá akarom rakni. És már kettő próbra volt próbáltam és nem indul el. De ahogy nektek van valami ötleteket, hogy Nokia 2233-ben hogy lesz felfedett? a diált? Mit Egyszerűen zárakozott a telefon, várjak oda. De hát, de is az, várok oda. Nagysz Azt írja, hogy ismert. Nem, Ja én nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Elég nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Só felkelt a földről, de amikor kitott a szemét, semmit sem látott. Ugye hogy megrakósol, és, és ugye előtte találkozik Jézussal. Mondom, mindannyiatot hallott más Sauról, vagy igazából inkább páról, aki ide írt a az újszövetség elég sok könyvét. De ugye előtte ő néven ismeretes, legrosszabb ugye István megkövezésénél látjuk, hogy Ugye őrzi a kabátokat, majd később, később ö, elég vérszemet kap, mert ugye elkezd üldözni a keresztényeket és nagyon brutális módon mindenkit mindenkit <coughs> úgymond kirángatnak a házakból elhúzolnak és ki tudja hogy mi, mi történik velük ahogy itt Olvashatjuk úgy írja az ige, hogy fenyegetést és ördökléstől léhegve ment az úr egy ház ellen. Ugye Saul azt is tudjuk róla, hogy farizeus volt, sőt, ugye rabbi, ugye elég mondhatni, hogy nagy tekintéjjel rendelkezett. Azt is mondhatjuk, hogy akkor, hogy vallásos nevelkedésben részesült, Minden tudott az írásokról. Hát valószínűleg kívülről betörő tudta az írásokat, hogy mi is történik ott, hogy, és gondolom ismert a messiás történetét, biztos, hogy tudott róla, csak maximum máshogy értelmezhetett. De most itt ugye a 9. fejezet első részében találkozik is vele személyesen. na, hozzá. Vagy szokra? és technikai szünet. Ja. Ja, ja, jó. Jó. Ügyel Ülj le, hogy akarja? Mondja, Jó! akarja. Mondja, hogy akarja. Mondja, hogy akarja. Mondja, hogy akarja. hogy akarja. hogy akarja. Mondja, hogy akarja. Mondja, hogy ez egy hatalmas nem szóval gondolom mindegyik az életében hogy egy hatalmas volt, hogy megtértünk vagy hogy találkoztunk az úrral. És ez az, az ember el se hiszi. Szóval, hogy egyszerűen ez egy csodálatos dolog tényleg, hogy hogy az új magával Jézus Krisztusra találkozni, hogy vagy csak érzelmek által, vagy valamilyen hangon szól hozzánk, vagy, vagy a lelkismeretünkön keresztül, de szól hozzánk. És teljesen már megváltozik az egész nézetünk, hogy rájövünk, hogy tényleg van egy Úr, tényleg van egy, egy Isten, tényleg van valaki, aki, aki hozzánk szól, aki, aki, aki, aki szeret minket, aki, aki kegyelmet ad nekünk, és ső Jézus Krisztus maga. És ez csodálatos dolog, és ez történik, Pánor is, aki akit egyből felismerte, hogy kivel van dolga. Egyből tudta. Biztos, hogy visszaidéződtek azok a dolgok, amit, amit Ézsélyes profétát, vagy Dániel, vagy, vagy Dávid mondott, vagy az összes profét, aki benn van az Ószövetségben. Biztos, hogy egyszerre beugrottak azok a szavak, amik, amiket oda leírtak az igék, amiket oda leírtak, és egyből tudta, hogy kivel is jár És érdekes, hogy egyszer hogy a földre borul. Istennel szemben, és, és ugye meg is vakul. A, a 9-ig, <coughs> hogy elolvasom, és három napig nem látott, nem övet és nem is ivott. Az érdekes, hogy ő egyszerre felismerte, hogy kivel van dolga, ugye mivel gondolom vallásosságban egyből tudta, hogy miről van szó, és egyből Istent kereste. Ugye ő egyből, egyből oda is szánta magát, hogy, hogy, hogy Isten keresse, és nem is iszik, nem is eszik, szóval egyből bőjtött tart. Egyből megvonja magától minden, minden úgymond, földi dolgot. Sőt, ugye Isten ígymond kicsit ki is veszi ebből a világból, olyan szinten, hogy elvágja a külvilágot tőle, hogy, hogy nem is lát semmit. Azt se tudja, hogy hol van, hogy, hogy mi történik körülötte, csak azok a részek, Őknek is örömnek az agyában, amikor látta a fényességet, és látta magát Jézus Krisztus. És mondom, ti is voltatok azzal, amikor, amikor valami jó dolgot vagy bármilyen dolgot, ami ilyen, ilyen meghatározó dolog volt az életetekben, hogy láttok, és becsuktátok a szemeteket, és teljesen látátok mindegyik fényképet, hogy így szinte beleégette az agyatokba az egész kép. És kb. három napig ezek a dolgok forognak, csak Saulnak a fejébe, hogy, hogy ott van Jézus, és él hogy hogy miért. Miért számassz engem? Miért szám? És egészség csak ezek a mondatok és ez a kép van előtte. Semmit nem lát és ugye nem hiszik, nem. Csak könyörök az, úr, az Úrhoz és imádkozik. És ez nagyon csodálatos dolog, hogy, hogy Ő három napig csak ezt a képet látja. Semmi más. Csak Jézus Krisztus. És körülbelül rájöhetett arra, hogy, hogy idáig mit tett. Hogy mindazok az emberek, akiket elhúrszoltak, mi aztán meg akiket ő kutatott fel. És úgymond vett vasra, vagy nem tudom. Akiket mind elvitt onnan azok, azok, azokat mind miatt vitték el, és, és ők mind jó emberek voltak, és ők mind Jézust keresték. Mind, ők mind azt, a, azt az Istent keresték, aki, aki most szólt hozzá, és aki ellen, ő ellen volt idáig. És rájön, hogy igazából, <coughs> igazából a zsidók istene, ő maga Jézus Krisztus, akit ők ugye nem ismertek el, és felfeszítettek a a Golgotán. Tovább a 15. versen. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, aki egy, itt volt az Úr látásban, Anániás. Ő pedig azt mondta, Íme e itt vagyok Uram. Ja, yeah. Damaszkuszról nem is tudom mennyit tudunk. Hát valószínűleg több tanítvány is, e, amint látszik hogy később az írásban, hogy több tanítvány is e, volt ott. De volt ott szerint egy anániás nevű tanítvány, aki ugye ő kereste az urat és, és hit Jézus Krisztusban. Ugye ő volt az úr. És aniás nem kérdezés körött nem olyan volt, mint ugye írásokban az országbe Gedeon hogy Oké, oké, uram, jó, jó, jó, tudom, hogy Te vagy az, de azért még legyen még egy jel, vagy valami, hanem egyből, egyből ő felállt és, és megtette azt, amit kell. Anániás egy, egy jó, mondhatni, egy jó képe annak, hogy hogyha szól az Úr, akkor egyből cselekszünk-e, vagy nem. Ezt ugye feltehetjük ezt a kérdést, hogy sokszor szól hozzánk az Úr valamilyen formában, vagy az íráson keresztül, vagy valaki máson keresztül, de az, az Úr azt mindig szól hozzánk. Főleg, hogyha Őt keressük, akkor, akkor meg is halljuk Őt, akkor érzékenyek vagyunk rá arra, hogy, hogy meghalljuk az Ő csodálatos hangját. És <coughs> itt van a nániás, aki ugye egyszerre hallotta és egyszerre cselekszik is majd későbben, mint látjuk. Ugye feltetjük magunknak, hogy mi tényleg cselekszünk, amikor, amikor szól az Úr. Sokszor belesünk abba a hibába, hogy igen, uram, tudom, hogy mit mondasz, tudom, hogy mit kéne tennem, de mégis megyünk tovább, vagy, vagy nem vagyunk annyira biztosak, hogy biztos, hogy az úr volt az, vagy, vagy nem az úr. És itt látunk egy hitlépést, hogy ő, ő megteszi. Az úr szól, és ő hitben kilép. És hogy nekünk megvan -e ez a hitlépésünk, hogy, hogy elindulunk-e az úr felé, amikor ő szól hozzánk. Ő megteszi a lépést. Ő, ő, ő nem hobozik, ő nem azt nézi, hogy, hogy mennyire vagyunk bűnösek, vagy hogy miket tettünk el az életünkbe, vagy most az életünkbe, vagy hogy, hogy milyen emberek vagyunk, vagy bármi mást. Nem azt nézi, hanem ő csak azt nézi, hogy ő, ő szeret minket. Ő azt akarja, hogy, hogy bennünket használjon, hogy, hogy mi áldottak legyünk, ő meg akar minket áldani. És hogyha engedelmeskedünk az Úrnak, akkor, akkor ő tud bennünket használni és áldottá fogunk válni. És csak el kell indulnunk ezen az úton. Persze ez sokszor nehéz, magamból is indulva. Nekem is sokszor az van, hogy, hogy oh, Jó, igen Uram, persze, tessze. tudom, hogy szóltál, de jó lenne azért még egy élet azért, hogy nekem vagy. Még valami más. És persze az Úrhoz, és akkor még kérek még kertőt, hogy azért biztos hogy teljesen a dolgomban. És akkor talán elindulok valahogy, hogy nehezen. De, de tudom, hogy az Úr még azt is megállja, mert ő nagyon hűséges. És de tényleg szeretnénk ezt. Tovább megyek egy 12 fejezetbe. Kicsit gyorsabban megyek, hogyha nem probléma, vagy nem tudom. Az út pedig azt mondta neki, Kelj fel, és menjem az úgynevezett egyenes utcába, és keresfő Júdás házában egy csaló névű Tarzusi ember, mert éme imádkozik. És láttam, hogy azt látta, egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá és kezét ráteszi, hogy lásson. Ez itt érdekes, ez a vész számomra legalábbis, hogy, hogy az Úr igazából ö, nem csak szól Anániáshoz, hanem egyből profitál is neki. Hogy, hogy, ö, hogy ott van Mennyel ahhoz a házhoz, júdásházenhoz, ott van Saul. És ő látja, hogy te majd mész, és ráteszed a kezedet, és majd látni fog. De akkor még ugye semmit nem csinál a akkor még csak ugye imádkozott, látja az Urat, ő válaszol neki, hogy igen Uram, rendben van, persze később látjuk, hogy megy, de az Úr már előre tudta, hogy igen, menni fogsz. Előre tudta, hogy milyen a szíve, előre látta, hogy milyen, milyen a szíve. És valószínűleg azt is tudta, hogy, hogy ő persze habozás nélkül menni fog, és meg fog érteni ezeket a dolgokat. Ez érdekes, hogy, hogy Isten tudja, hogy mi fog velünk történni. Persze van szabad akaratunk, van választási lehetőségünk, de... De... Ez nehéz kicsit megérteni ezt a dolgot, mert ez eléggé bonyolult, de... Én úgy látom ezeket a dolgokat, hogy hiszem, hogy, hogy valami olyasmi dolgok vannak, vagy a, úgy van ennek a háttere, hogy az úr látja mindent, hogy... Mit, mik a választási lehetőségeink, és tudjuk, hogy ha mit választunk, akkor mi lenne, hogyha lenne. De tudja azt is, hogy mit fogunk választani. Mert ismer minket igazából, és tudja, hogy mién a szígén. Van egy másik érdekesség ebben az egész versben, hogy van itt három név. Nem tudom, hogy mennyire figyeltétek, vagy mennyire kutattátok ezt itt, vagy mennyire néztetek mögé, hogy van itt három név, hogy Anániás, Júdás és Saul. Ez a három név már elő, előtte felmerül ugye a Bibliába. Mondom, hallottatok Júdásról ugye, aki elárulja 30-es pénzért Jézust. Van Anániás, aki ugye 6 a, a gyülekezetbe, és ugye meghal, de szörnyed hal. Majd később ugye a feleség és Safira. És itt van Saul ugye, aki üldözi az Egyházat és gyilkos, és tényleg mindent megtesz azért, hogy, hogy eltűntesse a, a Föld tínéről, ugye Krisztus követőit. És itt mégis érve, teljesen más emberek ezek, kivéve ugye Saul, aki most ért meg. De ez a három név most úgy jön vissza a Bibliába, hogy Júdás, aki ugye befogad egy olyan embert, aki igazából meg akarja ölni a, a Krisztus Egyházát, de mégis ö, egy vakember lett, megtért, és befogadja, mint, mint egy vakember. Szóval jó cselekszik, úgymond ö, megkönnyörül rajta. Akkor ott van Anániás, aki ugye igazából egy hazug volt előtte lévő részekben, mint Névi most pedig az lesz, aki viszi a jó hírt, úgymond egy embernek, egy vakembernek, és őt használja. Krisztus, hogy meggyógyuljon az a vak És itt van Saul, aki ugye később Pál és elvisz egészen az evangéliumot, teljesen ugye Rómába, a királyhoz vagy a császárhoz. Szóval, hogy így, egy hatalmas, nagy misszionáris, hogy a, a, akkori kor legnagyobb misszionárisa lesz. Sőt, a, elég sok könyvet ír, ugye, úgy mondta, az Új Szövetségbe. Szóval érdekes a szemszögből megnézze ezt a dolgot, hogy hogy három néva, aki teljesen máshogy mutatkozik most már a Bibliában. Egy, úgymond, egy teljesen más szemszögből láthatjuk ugyanazt a három nevet. És valamilyen szinten így, nem tudom, nekem az úgy szólt az ige ezáltal, hogy hogy lehet máshogy is csinálni a Krisztussal. Hogy lehet őt választani a hazugság, vagy a gyilkosság, vagy, a, vagy, vagy, vagy az árulás helyett. Lehet egy másik utat, lehet, hogy, hogy nem annyira fényes ez az út, lehet, hogy nem annyira úgymond széles, hanem sokkal kisebb, szűkebb, de, de, de sokkal dicsőségesebb a vége. A cél az sokkal, sokkal dicsőségesebb, sokkal magasztosabb, hisz koronálkozunk a végen, hogyha ezt végigfutjuk ezt a futást, ahogy elmondja. mondja a zsinókhoz levélbe. És tényleg ez, hogy egy teljesen máshogy mutatja végte, Ugy, úgymond ugyanazokat a neveket az írás. És ez bicikén érdekesnek találtam. Tovább haladom a 13-14. A nemiás pedig így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam, mert férfi felől, hogy mennyi rosszat tett, a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És itt is felhatalmazása van a fő papoktól, hogy mindazokat megkövezze vagy megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. <gül> Ezt így kicsit nevetten ezeken az üléken, hogy ugye itt van a nániás és tényleg előjön belőle ugye az emberi hénye, hogy, hogy igen, Uram, tudom, Te vagy a mindenható. Tudom, hogy Te teremtettél mindent, tudom, hogy Te most profitáltál. Tudom, hogy Te általában van azért, mindent tudok róla. De azért szólok, hogy, hogy tényleg arról is tudsz, hogy ki ez a Saul, hogy, hogy, hogy mit is akar itt? Hogy kicsit olyan, mint hogyha, mint hogyha így nem figyelmeztetné, csak, csak így megérzi, hogy, hogy, hogy, hogy ki is ez az ember. Hogy biztos, hogy, hogy tudtál le erről, hogy kihez ki is kell mennem? És kicsit így előjön ez az emberi... Énne, hogy sokszor vagyunk itt szerintem mindannyian, legalábbis én biztosan, hogy, hogy, hogy ránézek egy tömegre, és, és nem úgy van a költöző, például a jobb oldalhoz húznak, vagy a bal oldalhoz, vagy bármilyen politikai nézettséget hallanak, vagy, vagy, vagy, vagy étvénységgel kisebbségek itt Magyarországon, vagy, vagy bármi más ilyen dolog. Szóval, hogy, így, hogy nem úgymond a jól öltözött teszem fel egyetemisták, vagy felnőttek, vagy fiatalabbak, szóval, hogy nem azok, hanem igazából kicsit rosszabb ültözetek. És ugye az emberi így és uram, biztos, hogy hozzájuk oda, kéne mennem megosztani az evangéliumot? Igen, menj hozzájuk oda. De láttad, hogy mekkora bőnybújtő van náluk? Meg minden, hogy biztos, hogy oda kéne mennem. És tényleg az ember sokszor így van, hogy a körülményeiben körülben Ráne körülbenézés azt mondja, hát ez itt nem fogom. Ez így sehol nem lesz, ez így hagyjuk, ez így vége. És érdekes például itt, itt most egy, egy eszembe jutott az a Noé bárkája, hogy ő, ő például abszolút nem nézett a körülményeire, és meg is csinálta, amit meg kellett, amit az Úr amire az úrhívta. Hogy, hogy végig, vég a körülményeire nézett volna, akkor régen abba hagyta volna egy sivatag közepén, egy bárkát építeni, egy olyan helyen, ahol nem is tudták, hogy mi az, hogy eső, nem is volt ez fogalom. Itt abszolút, abszolút úgy mond nem normálisnak nézték az embert. És, és mégis megcsináltam, mert nem a körülményei né nézett, hanem, hanem Isten, Isten elhívott szavára, vagy arra szóra, amit, amikor ő, amit ő hallott tőle. És meg tudta tenni. És persze ezzel így lesz szalálniás is később, hogyha itt tovább is olvasom. De az Úr azt mondta neki, nem Ja, igen az Úr azt mondta neki, menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy hordozza az én nevemet a pogányok a királyok és Iz Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szem szenvednie. És itt ugye az Úr megint profétál a nániásnak igazából elmondja neki, hogy ki is lesz valójában pán, hogy mennyit fog szenvedni az életében, hogy, hogy és hogy kit meg fogja majd elvinni a evangéliumot, meddig fog jutni ő. <coughs> és érdekes, hogy hogy igazából egy olyan embert hívott el az Úr, egy olyan embert, aki, aki teljesen ellene volt, aki, aki tényleg gyűlölte Krisztus, Jézus Krisztus, gyűlölte az egész Egyházat. És hogy ide is azért jött, hogy, hogy elfogja az embereket. Tényleg az, az Úr egy, egy olyan ki volt el, aki, aki tényleg teljesen vallásos. Teljesen, hogy mondhatni ez a bigott, vallásos emelős. És hogy nagyon okos ember, de mégiscsak a vallásból teszi azt, amit tesz. Nem hídből teszi hogy talán azért teszi, mert, mert ezt által rá felnéznek, vagy, vagy többnek tartják, és nem Isten miatt teszi azt, amit tesz. És érdekes, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Isten, Isten számára minden lehetséges. Hogy egy olyan úgy mond megfordítani, és maga mellé állítani, aki, aki ellene van, de annyira ellene van, hogy, hogy képes bárkit megölni azért, hogyha Jézus Krisztus nevét kiejtzi. És érdekes, hogy itt Annyi, úgymond, el is mondja, hogy megprokrétálja azt, hogy, hogy, hogy mennyire maga mellé állítja. Hogy nem annyira, hogy jó, oké, most meg fog térni, aztán ennyi, aztán többet nem hallunk róla, hanem tényleg egyszerűen az ő katonájába állítja teljesen. És sok szenvedésen fog majd végigmenni, bár, de mégis végig, végig, végig az úr mellett fog kitartani. 5-17-19-ig. Elment azért, azért Anányás, bement a házba, rátette kezét, és azt mondta: Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, ahogy jöttél, hogy újra láss és beteljesedj szent lélekkel. És azonnal, mint a pikelyek estek volna le a szeméről, mindjárt visszanyerte látását, Felkelt, és megkerettekre. Majd miután Evet megerősödött. Ugye ugye azért láttuk egy kis habozását, hogy azért nem az úrtól, hogy biztos, hogy ismeri, hogy kihez kell elmennie. Elmegy, imádkozik érte, és hogy meggyógyul. És ahol. És Ugye Anániás, mint jó szolga, meg is tette azt, amire kérte az Úr. Ő nem most buzott el, megcselekedte. Ugye többet nem is találkozunk igazából Anániással, hanem mint, mint úgymond kis az a Bibliában. Ugye kétszer van Anániás neve, egyszer, így egyszer, egyszer most. És igazából... Hiszem azt, hogy, hogy Anániás nagy szerepe van ebben az egész Mert ugye nem ő lett volna, akkor ugye nem lett volna elhívva az a nagy ember, aki, aki aki lett ugye showból pár. És sokszor mi is úgy vagyunk, hogy várjuk a nagy dolgokat, várjuk a hatalmas csodákat, várjuk azt, hogy, hogy általunk legyen valami dolog, és és sokszor kertőlünk az Úr kis dolgokat, nagyon pici, apró dolgokat, hogy jöjjünk el ide, vagy imádkozzunk azért, vagy, vagy, vagy nem tudom, vagy csak vagy vagy vagy csak nyomkodjuk a gombokat, és így legyenek meg, vagy csak beszélgessünk a szomszéddal, vagy hogy vagy, vagy, vagy adjunk pénzt egy csövesnek, és, vagy csak ne is adjunk pénzt, csak beszéljünk vele, vagy nem tudom. Szóval hogy vannak, vannak ilyen nagyon aprók is dolgok, hogy, hogy ide menjünk, vagy bedobjunk egy szórólopot egy posztaládába, vagy, vagy felhívjunk egy égi ismerőst, aki, akit így ismerünk, és, és csak elmondjuk neki, hogy mi mit csinálunk, vagy most hol vagyunk. És sokszor, sokszor ezeket a dolgokat így, így ne, jó persze, persze tudom, majd akkor, akkor fogok én szolgálni igazán, amikor majd nagy szolgálatom lesz és majd, majd hatalmas dolgokat fogok mondani, meg hogy csodál fognak előttem történni, meg minden. És sokszor a kis dolgokban nem vagyunk hűségesek. És, és szó, szólt nagyon az Úr, ezáltal a többször is, hogy, hogy, hogy a kis dolgokat is, a kis dolgokban legyek hűséges. Hogyha csak kis dolgokban nem vagyok külséges, akkor a nagy dolgokban hogy leszek hűséges? Úgy akkor a, mit, mit érek a nagy dolgokkal? Meg amúgy is nem, nem az én úgymond felmagasztalásomra lesz az egész dolog, mert ha annak adnám, akkor nem ér az egész semmit. Hanem ha nem, ha nem, Istent kell hirdetnem, nem pedig Jézus Krisztus magát. Nem pedig, nem pedig azt hogy új én aztán tényleg a keményságt vagyok, vagy, vagy bárki más. És mennyire csodálatos, hogy análniás az Úr egyszer szólt neki, ő megtette, elment, rátette és imádkozott, és megtér egy ember. És ő lehet, hogy nem is találkozott később pár, párral, vagy lehet, hogy nem is hallott róla, vagy lehet, hogy, vagy lehet, hogy hallott később róla, lehet, hogy mondta is, hogy én imádkoztam, akkor is. De végül a ez nincsen itt leírva, és nem is tudjuk, de tudom, hogy, vagy hiszem azt, hogy most a nániás ott van és és közben így így drukkolt végig hogy de jó, de jó, hogy ezt megtettem. És, és tudom azt, hogy Jézus mennyire drukkolt anániásnak, hogy, hogy de jó, hogy megtetted. És mennyire drukkolhatunk mi, vagy mennyire megköszönhetjük mi Análiásnak, hogy elment, hogy eljött idáig Európáig az evangélium, és igazából később, sokkal pár ezer évvel később, mi is megtérhetünk, és, és mi is hallhatjuk az igét, sőt, olvashatjuk, írás formájában, Bibliából, és ez mekkora csodálatos dolog, hogy igazából, ha az ember nem jön el, akkor pár nem tér meg, Igaz, persze ezt így nem mondanám, mert akkor szerintem az úr, hogy hiszem azt, hogy az úr akkor más volna. De egy kisebb ilyen látreakcióval, akkor ez mind nem történik meg. És ez egy nagyon úgymond apróbb dolog volt, csak át kellett menni pár házdal és imádkozni valakért. És ez igazából csodálatos. És a másik dolog, amit, amit így megragadott itt, az, hogy, hogy ugye pának a szemére lehullottak, mint pikkelyek hullottak volna le. És ez nagyon csodálatos dolog, vagy nagyon jó dolognak tartottam, mert igazából, amikor nem tudom, amikor én megtéltem, akkor, akkor így megváltozott az egész, minden körülöttem hogy így tényleg így éreztem a szentleket, hogy itt betöltés, és tényleg egy ilyen varázsatos dolog volt majd minden. De, de ahogy kijöttem az utcára a gyülekezetből, olyan volt, mintha máshogy láttam volna, hogy, hogy az egész világ olyan rossznak tűnt, és olyan egyedül éreztem magamat, és mint hogy mögé láttam volna a dolgoknak, hogy, hogy nem olyan, mint régen, hogy semmi sem lesz olyan most már, mint régen, ami persze nagyon jó dolog. Csak volt egy ilyen, úgymond egy kis érzékenység úgymond Jézus Krisztus iránt és, és elutasítása a, a konosz vagy a bűn iránt, amit így a világ sugároz, vagy a világ ad nekünk. Igazából egy annyi történt, hogy jöttünk és ott voltak ilyen fiatalok, teljesen részegek voltak, meg ott húzkodták egymást, meg lányokat, meg mit tenni, is olyan nézést, az és, is, ugye kijöttünk ugye, a gyülekezetből, ilyen nagyon rossz érzés, jött onnan, vagy nagyon rossz érzés sugárzott onnan. És olyan volt, mint, mint hogyha tényleg, úgymond ilyen, ilyen mögé láttam volna a dolgoknak, vagy így érzékenyebb lettem volna ezekre a dolgokra. És ez, ez úgymond azóta is bennem maradt. És amikor így olvastam ezt a részt, az így eszembe jutott, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy, hogy soha is rájöhetett ezekre a dolgokra, hogy, hogy a bűn mennyi rosszat tud adni az embernek, és hogy mennyire el tudja vágni a, az életét hogy mennyire meg tudja keseríteni, hogy mennyire meg tudja, úgymond nyomorítani. De viszont, hogy Jézus, hogy mennyire meg tudja áldani, őt, és hogyha Jézussal él, akkor Jézus maga az élet, szóval magát az életet fogadja be önmagába, és, és hogy a Szent Lélek mennyire meg tudja erősíteni őt. És hiszem azt, hogy, hogy, hogy így rájuk ezekre a dolgokra. Tovább olvasom. So néhány napig domos kuszi tanítványokkal volt és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézust, hogy Ő az Isten fia. És nagyon jó látni, hogy, hogy igazából Saul abszolút nem hagozik. Szóval, hogy, hogy így kicsit látszik is, hogy szinte forró fején vagy a, az Úrtól égve, egyszer egy, egy úgymond majdnem mondhatni, beronta a zsinagógákba és egyszerre a zsinagógákba és hirdetni kezdő Jézus Krisztus, hogy ő, ő Isten. Az ember, aki, aki előtte teljesen ellene volt. És gondolom, biztos mindenki hirdet, te félre, a srácot? Nem, nem Saul, aki, aki idejött, hogy, hogy itt mindenkit ki mérjön, aki, aki, aki Jézust hirdeti, és, és most ő hirdeti, és mi van ezzel az emberhez? Szóval, hogy így biztos csodálkozhattak az emberek rajta, hogy, hogy ki is ez az ember, később persze van is az igépe róla, hogy, hogy aztán nem is tetszik nekik, hogy, hogy Ő Jézust hirdetjünk. És tényleg, tényleg, tetszik az, hogy, hogy Ő egyszerre keres valami szolgálatot. Hogy sokszor így, így megtérünk, gondolkozunk, és akkor hát az kéne valami szolgálat, hogy valamit kéne csinálni, ugye az úrért, hogy az úr ér, hogy mégis, hogy, hogy, hogy őt tudjam hirdetni valami formában is. Hátja, de most megtértem most még egy kicsit tanulom, tanulmányozom a Bibliát, az jó, ezt meg majd még imádkozgatok, meg minden. És hiszem azt, hogy az Úr akarja azt, hogy úgy így majd szolgáljunk, szolgáljunk emberek fel, hisz, azért hívott el minket, hogy mindenkinek hirdessük az evangéliumot, vagy így vagy úgy, vagy szóval, vagy cselekedettel, vagy csak a példánkkal munkahelyen, iskolában, szülőknek, barátok között, bárhol, máshol. És valaki itt szolgál, valaki úgy szolgál. És, és emlékszem arra, hogy, hogy egy legelső szolgálatom, ami így, így úgymond szolgálatnak nevezhető. Az, az így testen volt a bolgotában, hogy van vasárnap este, és akkor annak van külön-külön így, így, takarító szolgálata. És mondom, áj, de senki nem megy, akkor ezt ezt a zsír. Nagyon jó hely, mert nem mindenki szeret. És nagyon boldog voltam, amikor elkezdtem szolgálni. És nagyon jó volt látni azt, hogy az emberek úgy szeretnek bemenni tiszta helységekbe, és jó, sok embernek nem is tűnt fel, nem is gondolták volna, hogy újra ki lehet szakarítva, meg hogy egyáltalán koszos lehet-e valami, vagy nem tudom, vagy hogy, hogy elfogyhat-e a WC-papír a WC-be, vagy a törzőkérdő, hogy most vagy valami, vagy jelenleg. Sok ember nem is gondolna, vagy nem is tűnt fel nekik, hogy valami, de jó érzés volt, hogy az emberek tudták tenni a dolgokat, és ez valamilyen szinten ez örömmel töltött el, hogy itt tudok szolgálni, hogy ilyeneket tudok tenni. És szerintem és hiszem azt, hogy az Úr ezeket a dolgokat mind megáldja. Megáldja azokat az embereket, akik szolgálnak, és megáldja azokat az embereket is, akiknek szolgálunk. És hiszem azt, hogy, hogy ezáltal nagyon tudjuk hirdetni Jézus Krisztus, hogy a, hogyha tényleg a, tényleg úgy mint egy igaz keresztény, hogy őt követve, és, és példát mutatva ezzel mindenhol. És, és most így visszatérve arra, hogy, hogy igazából nagyon szól ez a történet abból, hogy igazából Istennek semmi se lehetetlen. Bárkit meg tud fordítani. És mondhatni pár fordulóban, ahogy szokták is mondani. Ugye 180 fokos szögben. És, és hiszem azt, hogy itt, itt is nagyon sokan vannak, akik, akik, akik úgy mond ellene vannak például ezeknek a gyülekezeteknek, vagy, vagy ellene vannak a, az ige hirdetésnek. Vagy, vagy rossz ember néznek ránk, mert nem, nem nem egyetemi egyház vagyunk, vagy valami ilyesmi. És sok, sok embernek megkövült a szíve, sok ember vallásos, itt, itt például ebben a városban is, meg ebbe az egész megyébe. Vagy sok ember, sok ember nem nézi semminek se az egyházakat, vagy az egyházat, mert, mert, mert sok egyház ugye annyi sok rossz dolgot tett, hogy, hogy, hogy úgymond a jó hírét elássa teljesen idéző és nem hisznek ebbe az egészbe, Sokan csak mesének tartják, vagy bolondságnak tartják. Mondjuk az az igében benne is van, hogy, hogy bolondságnak tartják az ige és az evangéliumot. De, de hiszem azt, hogy az Úr meg tudja változtatni őket, és meg tudja puhítani az összűjüket. És, és amikor, amikor így készültem erre a napra fel, vagy erre az alkalomra, akkor, akkor az jutott az eszembe, hogy hogy így imádkoznunk én egy közösen az Győrér meg itt az emberekért, hogy, hogy meg, a, meg lesz, hogy elkövetkezendő ö, evangelizáció is, amit így említettem, hogy jönnek majd Vajtáról, hogy imádkozzunk már ezekről az emberekkel, nem tudom akik, vagy így, is, hogy imádkoznak Báram. és keresjük az Urat, hogy hogy mit akar itt Győről, mert hiszem azt, hogy, hogy szüksége van itt az embereknek rá, Jézus Krisztus, és szüksége van a kegyelemre itt az embereknek, mert sok, sok helyen nem hallják a kegyelmet, sok helyen nem tanítják a kegyelmet és, és hiszem azt, hogy erre nagyon nagy szükség van itt, ebben a megyében. Úgyhogy akkor szerintem imádkozzunk is hogy Csambát. 谢谢大家